Era odată, într-o cetate îndepărtată, un neguțător bogat care avea un fecior, Abu Hassan, crescut până la vreo 30 de ani în mare îndestulare. Într-o bună zi, neguțătorul a murit și fiul, îndată, s-a apucat să-și împartă averea în două. Jumătate a pus-o bine, să aibă cu ce trăi până la bătrânețe, iar cealaltă jumătate s-a apucat să o cheltuiască în petreceri. S-a înconjurat de o seamă de prieteni și a început să petreacă cu lăutar și mâncăruri aleși. Toți acești prieteni îi jurau iubire veșnică. Încetul cu încetul însă, partea aceea de avere s-a terminat. Iar prietenii, unul câte unul, l-au părăsit. Abu Hassan era socotit acum un om sărac, dar învățase multe din această întâmplare. Locuia într-o casă sărăcăcioasă la periferia cetății, împreună cu bătrâna lui mamă. Într-o seară, trecând pe podul cel mare a cetății, zeri un străin care întreba de adăpost pentru o noapte. Abu Hassan, setul de cunoscuți și prieteni, se gândi că e nimerit să dea adăpost acestui străin. El nu știa că străinul, îmbrăcat în haine simple de negustor, era chiar califul Harun al-Rashid, stăpânul ținutului, care ieșise la plimbare așa, însoțit de departe de un slujitor, ca să poată vedea mai bine cum trăiesc oamenii, ce vorbesc, ce gândesc și ce necazuri frământă. Iată-l, deci, pe califul Harun al Rashid în casa lui Abu Hassan. Mai gustă din bucatele noastre, străine, și pe urmă să mergi să te culci, că vei fi ostenit de drum. Mulțumesc, mulțumesc, bună mama lui Abu Hassan. Masa a fost îndestulă Eu mă duc să pregătesc paturile. Bine, bine, mama. Noi doi mai rămânem să stăm de vorbă. He, cel puțin, străine, o bărdacă cuvinte rog să mai bei. Te spune, așa e că e bunicel? Da, e deosebit de bun. Hai să-l mai gustăm. Într-o mulță. Sunt cum nu se poate mai mulțumit și mai vesel că m-am întâlnit astăzi cu un bărbat așa de deosebit cum ești dintre hmm. Îmi place foarte mult. Spune-mi, prietene, Abu Hassan, cum m-aș putea plăti de atâta bunăvoință? Un om ca Dumnezeu nu se poate să nu aibă vreo dar avere, vreo nevoie și să nu dorească. Aici se face pe plac. Ce-i domnule, sunt mișcat de atâta bunăvoință. Dar poți să te asigur că n-am nici păsări, nici dar avere, nici vreo dorință. Și nu am a cere nimănui nimic. Sunt foarte mulțumit cu soarta mea. Din jumătate de moștenire rămasă de la tata, am cu ce e, trăi. că... ești vă... un om plin de înțelepciune. Cu toate astea. Da, a, da, nu nu, nu, nu, nu. Spune, spune te nu, spune. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, e un lucru prea deosebit. E, totuși, dacă zici că te supără ceva, spune Bine, să spun, deși e un lucru care nu te poate interesa pe dumneata. Mm. Să vezi, aici la noi, fiecare mahala așa are geamia ei, cu câte un iman, adică popă. Așa. Imanul de la geamia noastră e un bătrân postumorât și tare fățarnic. Cătitorii câtești patru, vecinii mei, uh -huh. sunt ca și el, niște bătrini ursuși și nici lucru mari. Așa, așa, așa, așa, da. Da, în toate zilele se adună și bârfea și vârăză zane în toată mahalaua. Hey. Da, pentru ce fac asta? Ei mor de necaz că nu poate să stăpânească dumnealor pe toți mahalagii noștri, uh -huh. să-i poarte de nas. Ia-uzi Da. Uh -huh. Ei, vezi, asta mă supără. Uh -huh. hey, de ce nu mă face alac pe mine calif o zi măcar? Nu mai auzi. Și să zicem că ai fi calif. Ce ai face? Mh? Ce aș face? Mm. Aș face ceva să rămână de pomină. Aș pune să le tragă la fiecare ctitor câte o de bețe la tâlp. Și imanului 400. Să-i învață pe dumnealor să mai tulbure viața mahalagiilor. Da, da, da, mă da, înțelegi? Da, sigur, te înțeleg și îmi place dorința dumneavoastră. Eu cred că dacă ar afla ce gânduri ai, Califul ar fi în stare să-ți încredințeze puterea lui o zi. Ce, ce vorbești, Califu? A, nu. De ce? Vrei să un om rău? Nu. No, din potrivă. E bun. Dar nu știe ce se întâmplă în lume. Ei. Însă. Eu, Calif, a, Ai rat, ai rat. Ce? S-ar putea. Nu, nici pe He, ia să mai avem o oală de vin. Da, e, da, e aproape miezul nopții, să mergem la culcare. Să mergem, dacă asta ți-e Un lucru te-aș ruga. Da. Mâine dimineață când vei pleca, dacă nu ai fi eu deștept, să nu-l ușa de la drum deschis. Bine, bine, bine și mulțumesc pentru o spătare și găzduire. Ah, pentru... Și te rog, bun prieten, să iei de la mine, uite, bărădaca asta... Și să o deșerți în cinstea și pentru dragostea mea. A, a, atunci să-ți umplu și dumii tale una. Să bem amândoi. Așa. Așa. E, într Noroc, noroc. Și îndeplinirea tuturor dorințelor. Abu Hassan, foarte bucuros, a luat bărdaca în mâna dreaptă și a ridicat-o în sus. Cu palma stângă la piept s-a închinat prea plecat și apoi a băut tot vinul până la fund. Dar n-a apucat să lase jos bărdaca goală și, simțindu-se muiat din toate încheieturile, s-a întins binișor pe divan unde așa adormit. El nu băgase de seamă că musafirul său îi pusese în vin un praf de dormit. Așa. A dormit. Da. Ei, slujitor! Poruncă-i alțimea ta. Vino, încoace. ia pe omul acesta în Da. Și bagă de când pleci în ce loc se află casa. Așa. Să știi unde să-l aduci înapoi mâine când ți i porunci. Și acum unde îl duc ta? La palat. desbrăcați l pe omul acesta și îl culcați în patul meu. Și ascultați Mâine dimineață, în tocmai cum faceți când mă deștept eu, așa să faceți și cu el. Poruncile lui să fie ascultate. El este califul vostru. Nu, nu, nu întrebați nimic. A sosit vizirul? Sunt aici luminate. Uite ce. Mâine să nu te miri dacă îl vezi pe scaunul meu, pe acest top, ascultă-l și îndeplinește-i poruncile. Am înțeles. Nu uita și vestește pe toți curtenii să-i dea cinstea ce mi se cuvine mie. Plecați acum și odihniți-vă în liniște. A început să se lumineze de ziua. Abu Hassan doarme în patul califului Harun al-Rashid. În încăpere intră binișor toți curtenii și se așează fiecare la loc cuvenit. Slujitorul, cel care sta lângă căpătăiul patului, apropie de nasul adormitului un burete înmuiat în oțet de trandafiri. dormitul Salută și mizește din ochi. Vede o dai mare, bogății, vase de aur, perdele și covare țesute în mătas și, de jur prejur tinere fete cu harpe, alăute și daerale. Bună dimineața, bună dimineața, luminăția ta! Slăvite calif, bună dimineața! Asta îmi place! Aș nu să iau cum și cali. Auzi vis. Stăpânitor al credincioșilor, Luminăția ta să nu se supere Dacă putezi îi spune că trebuie să se scoare. Auzi. Sunt deștept doar. Doar, doar, nu se poate, dorm. Stăpânitor al credincioșilor, Luminăția ta să nu mai doar. M-am înșelat. Nu, nu dorm. Brie. Ce să asta? Unde mă aflu eu? Sunt într-o pală? și ce de minunății Și ce de curten străluciți. Eu nu pot înțelege Visez sunt să treaz Stăpânitor al credincioșilor Luminația ta să-mi dea voia Îi spune că trebuie numai decât Să se suie pe tron Că iată, a sunat ceasul sfatului împărătesc Ia ascultă Cu cine vorbești? Ce cui zici, dumneata, stăpânitor al credincioșilor? Cine altul să fie stăpânitorul credincioșilor decât luminația ta? Luminăția ta? Poate un vis urât o fi tulburată astă noapte o a luminației tale. Ta. <laughs> Băiețele, ia vină Da, Maria ta. Ia spune cine sunt eu? Prea înălțată strălucirea ta. Ești stăpânitorul credincioșilor care ține pe pământ Locul stăpânului lumii <laughs> Mare mincinos ești Cât ești tu de micuț Dumneata frumoasă Ia vină mai aproape Da luminate Drăguță Fii bună și mușcă-mă de vârful degetului Să văz Dorm ori sunt deștept Nu, nu dorm Acum, cum fără știrea mea să ajung eu peste noapte calif. Asta e ceva din ea înțeles. Mă rog, frumos. spune eu sunt stăpânitorul credincioșilor? E adevărat. Mai adevărat nu se poate prea lumina de stăpâne. Da, am înțeles. Și să ești o mincinoasă. Lasă că știu eu cine sunt. <coughs> să bine, să mă ridic din pat. să fie de bine Să-mi fie, să-mi fie. Ce mă culcai aseară și ce mă trezesc? Să mor dacă înțeleg ceva. Mă rog, mă rog, dacă e așa, să mergem în sala tronului. Nata ta, cine ești și ce vrei? Marele vizir, Giafar, luminăția ta. Marele... Bine, bine, zi, zi. Stăpânitor al credincioșilor, emirii, vizirii și toți ofițerii așteaptă poruncă să vină, să se închină strălucirii tale. Strălucirii mele, să vină. A vin. reportat! Stăpânitorul credincioșilor Poruncește să-ți faci datoria. Bună dimineața Bună dimineața Ia-te, uite, domnule Dorim luminății tale o zi fericită Vine, vine, vine Ascultă, mare vizir Poruncă luminată Am de dat o poruncă grabnică Capitanului de oști Capitane, ia poftim mai aproape să mergi acum într-un suflet în ulița labirintului din semi Semiluni. Semiluni. În ulița aceea e o geamie. La geamie acolo ai să găsești tân la taipasă un iman și patru bătrâni cu barbalul. Cu barbalu. Să-i ridici numai decât și să-i pui să le tragă de față cu dumneata câte o sută de lovituri la tălp fiecărui dintre ori, iar imanului patru Așa. Și pe urmă să te întorci fără o să-mi spui cum mi-ai îndeplinit poruca. Hai, ai venit? Într-o clipă, nălțimea ta. Stai, stai. Stau. Ascultă. Ascultă. Vezi că tot în mahalaua aceea, chiar la colț încă mea, e un negustor cu o dugheană de cofeturi și zaharicale. Zaharicale. Pe negustorul acela, unul înalt și cu ochi l-am văzut într-o zi lovindu-un copil, pentru că -am a îndrăzit ai cere o bombă. Bombon. Și să știți că l-am dibuit că nu cântărește după dreptate. Auzi? Aude, nălțimea Educi Ei bine. Îl și îl scoți în piața mare de lângă pod și pui să-i tragă tot 400 de verjată. ta. Am înțeles, Luminar. Iar oamenii stăpânirii să strige tare ca să se audă în toată cetatea. Cine va face ca ei, ca ei va păți. Hai, hai, hai și acum te te Am zburat, Așa. Așa. Vizel? Poruncă lumineția ta. Ia de la visternic o pungă cu o mie de bani de aur. Nu, nu. Ia mai bine 10 pungi cu câte o mie de bani de Una, două, în mahalaua semilunii, mamei unuia Abu, avut azam. E nu tare cum se gade. Celelalte nouă le dai celor mai necăști oameni. văduve orfani, bătrâni. Precep? Hai, hai, du-te, du-te și te de grabă. Luminate, îngăduiți cadânelor să înceapă cântecul. <laughs> Îngădui. No. Am găsit pe Iman și pe cei patru bătrâni Sând la taifasă în geam, no, pe Negustor și pe stăpânul atelierului de ferărie Și ca dovadă că m am îndeplinit datoria Am adus și adeverința aceasta Bun. Ah, ah, ah, ah. Treci la locul de ce mare vizir. Am îndeplinit porunca luminăției tale. Am pus să caute pe cei mai săraci și nepuțincioși oameni din cetate și le-am trimis cele 9 pungi cu câte o mie de bani de aur. Așa. Am dat a zecea pungă mamei acelui Abu Hasan. Bine. Și nu ți-a dat prin gând să o întrebi? Fiusu, Abu azan. Ia acasă? Ce faci? Ba da, stălucirea ta. Cum nu? Am întrebat Și? Și mi-a spus că fiul său ia acasă, dar doarme în odaia lui. Doarme? Te pomenești? Dumneata, înțelegi ceva? Eu, eu nu înțeleg nimic. <laughs> A, nimic. <laughs> Abu Hassan a petrecut astfel toată ziua. S-a noptat de-a binelea. Abu Hassan, obosit de atâta mâncare și petrecere, s-a întins pe un divan și a dormit. Harun al Rashid, care văzuse și auzise tot, a coborât în grabă în încăpere, bucuros că toate îi zbândiseră după plac. A poruncit să i se scoată bineșorul lui Abu Hassan, de smântul de calif și să-l îmbrace cu hainele cu care îl adusese la seară în palat. A chemat apoi pe robul cel voinic și a poruncit să le ia în cârcă și să-l ducă înapoi în mahalaua semilunei. A doua zi, Abu Hassan se trezește, mijește ochii și, mirat că se vede în casa lui, strigă. Ei, voi, mare vizir, slujilor, n -auziți? lor! Ce ai, fătul meu? Ce ți s-a întâmplat? Bătrânul, cui zici tu, fătul meu? Ia seama. De ție, cui să-i zic? Nu ești tu băiatul meu, Abu Hasan? Eu, băiatul tău. Ia seama la vorbă. Eu, Abu Hasan. Ce trâncănești? Eu sunt stăpânitorul credincioșilor, bre. Taci, taci să nu te audă careva să creadă că ești nebun. Nebun ești tu, bătrânul. Eu sunt stăpânitorul grădincioșilor! O, fiule, ce duh rău te chinuiește de a iureza așa! Eu sunt stăpânitorul grădincioșilor! să da vin vină marele vizir! să da la vină pedra cu O, La țipetele lui Abu Hassan s-au strâns mahalagii să vadă ce se întâmplă. Cum acesta nu mai contenea că el este stăpânitorul credincioșilor, oamenii l-au luat cu mare greutate, legândul l fedeleș și l-au dus la casa de nebuni. Acolo l-au lăsat într-o dăiță strâmtă și întunecoasă să se liniștească. Iată-mă la casa de nebuni. Bine. Să zicem că sunt calif. Apoi, atunci cum m-am deșteptat la mine acasă? De ce nu m-am trezit conjură de ropi și de curte? De ce marele vizir m-a părăsit? Nu, nu, nu, nu, nu se poate. A fost numai un vis. Bine, da. Dar Vârfitori și Imanu au fost pedepsiți. Mi-a spus și mama. Atunci. Nu mai înțeleg nimic. Ah. Oricum, dacă continui să spun că sunt calif, voi fi ținut aici până în de-a Nu, nu, nu. Mai cu minte, e să spun că sunt Abu Hasan și că povestea cu calif a fost doar un vis. Și așa a scăpat Abu Hasan din casa de Nebun. S-a întors la locuința lui și și-a luat vechile îndeletniciri. Harun al-Rashid, califul, auzind ce-a pătimit Abu Hassan după ce a fost scos din palat și cum oamenii l-au crezut nebun, i s-a făcut milă de el. Și, într-o seară... Intră! Frate Abu Hassan, mă înclin cu plecăciune. Ce? Dumneata, iar? ești, ești fugi că e primejdie Prietenea, buha asta. Lasă, știu, te cunosc eu Uite ce neguțătorule, am pătimit destule Ajunge, ce vrei de la mine? Ce te ții de capul meu? Am venit ca să... -nici -o în casă, gata, lasă-mă în pace Vrei să ajung iar la casa de remun? Să mă apuce iar visul acela cu palate, vizir și daerale? <laughs> te rog să nu râzi <laughs> Limiștește-te, frate Vreau să stăm de vorbă, în tihna. Tic alături de dumneata Totuși de vreme ce ți-am trecut pragul Legea ospeții te obligă să mă poftești pe un scaun Uite-ți promit că după ce voi spune scopul vizitei mele Voi pleca fără să aștept să mi-o spui Mă rog, stai Mulțumesc Și acum, iată ce m-a adus la dumneata Și califul Harun al Rashid. A izbutit până la urmă să moage inima lui Abu Hassan. I-a vorbit frumos, i-a spus că el nu uită binele ce i-a fost făcut, că vrea să-l ajute pe Abu Hassan și că îi prețuiește mult cinstea și omenia. Asemenea cuvinte frumoase, rostite din inimă, au avut darul să-l încânte pe Abu Hassan. Și el, ca și prima oară, L-a poftit pe neguțător să mănânce ceva, ba chiar să și guste din vinul ce-i a rămasese în urcior. Harun al Rașid, pe furiș, i-a turnat în bărdacă iar praful acela adormitor și Abu Hassan s-a întins pe divan și a adormit buștean. Robul cel voinic l-a portat în cârcă iar la palat, unde Harun al Rașid a dat aceleași porunci, făcând aceleași rânduieli ca și în oară. A doua zi de dimineață... Haide, haide că iar m-a apucat. Acum ținde. Iar curteni, iar cadâne, iar balamuc, iar În ploconel... Înălțimea ta! Taci, taci, taci, că iar nebunesc! m a făcut-o afurisită de musafir. Doamne, doamne, doamne, doamne, nu, nu m-a lăsat prea de nebunie. Să nu te mai auzi că-mi zici înălțimea ta că te dau pe mâna gealatului. Stăpânitor al credincioșilor, fiindcă strălucirea ta nu se deșteaptă, deși i-am arătat că s-a făcut ziua. atunci trebuie să îndeplinim porunca pe care ne-ai dat-o pentru asemenea împrejurări. Ce poruncă? Veniți, oșteni, să-l tragem pe luminăția asta din pat. Da, ziul, hai, hai, hai! mă n ce ce la mine? te deșteptăm, stăpânitor al credincioșilor. Iar... Ia, uite, a, a, a, a, a, se învârte modaia asta cu mine. A, adică să fiu eu cu adevărat stăpânitor al credincioșilor. Oștian, oștian, spuneți ți mi drept. Dar drept, cine sunt eu? Stăpânitorul credincioșilor. Așa, așa. Și vreți ca eu să cree minciunile astea? Ă? Ai haide, haide, haide. Aflați că de când nu v-am mai văzut, am fost la mine acasă. La mine, la Abu Hassan. Acolo m-am certat cu mama. Apoi am făcut-o pe nebunul, spunând că sunt califul și oamenii m-au dus să ba la mucă. Strălucirea ta a visat. A visat. visat. Încetează că te zurl în închisoare, auz. Strălucirea ta să ne ierte. Dar strălucirea ta n-a ieșit de aici nici o clipă, a dormit. Încetați, încetați, nu mai pot, nu mai pot. M-am dură. Cine sunt eu? cine sunt eu? Răspundeți, că ne nebunez de-a Cine sunt eu? Stai, stai Abu Hassan, oprește-te. ne-a dumneata neguțătorul, însuși mi-ai picat în mână. Stai că te judec eu. Ce cauți aici? Sunt la mine acasă. Lasă, lasă, nu mă luam iar cu vorba. Ce cauți aici? Nu dumneavoastră dumneata de vină. Dumneavoastră ești capul răutăților și eu păcălitul. Ce vrei? Vezi că profit de faptul că toți mă ascultă, chem vizirul și-l pun să-ți capul. Ce vrei? Vreau să spun, Abu Hasan, că eu sunt califul Harun al-Rashid. Și eu te-am adus aici. E, da, așa, așa, da. Vai mie, stăpânitor al credincioșilor. Rog pe luminăția ta să mă ierte. Cât am pătimit împătimit, toate s-au șters din amintirea mea din clipa când am aflat că mi-au fost pricinuite de Calipul, de domnul și stăpânul meu. E, ne împăcăm, deci? Luminare. Dragul meu prieten, prin tine am aflat multe lucruri pe care nu le știam. Aceasta a fost de altfel și dorința mea. Și-ți mulțumesc. De azi încolo, oricând poftești, poți intra în palatul meu. Vei sta alături de mine, vei avea cele trebuincioase pentru tine și mama ta. Luminație... Da. Vreau să am lângă mine un om cinstit și devotat ca tine.